دکې صالح السلام د درې دې شوکال عمر کې اسمان ته خپلې لري الله کې جوړې دي نو داګه په عمر باندې یو دلیل دی او دا نوکته ذکر کوي چې ګورې لا ټول الی هني شي او نو الی هدي دا عجز دی الله تعالی اورت کې په نصراینیت باندې سورته ال عمران کې چې دا شپه اصول یاد کړل او دا پنده خبرې او دا نوکته به یاد کړین نادرې درس لا يمكن أن نصراني تازر بحث كي نشي كولي در فران وإذ قال الدلملائكة او قلع جيوي ملائكو يا مريمو يا بي بي مريمو إن الله عبيشي كالله استفاقي چون کري رئي تالران دا پار دا خدمت دا بیت المقادس دا یو نقطة استفاقي تي چون کري الله چون کري بوري تازان نشو چون كولي, كولي أو نده زان حدا سي وقف كولي شو دې مانوکتا واطواحر کې پاک کړی تعالی را د شګنه پدین کې پاکي الله در کړی دا او دریم انوکتا واصفکی الانثا اله العالمینا غره کړی تعالی را فخذو د مخلوق بانی فخذو د مخلوق بانی غره کړی او نبی له سلام او سلام د دې ذکر کړو او حضرتي فاطمہ رضی اللہ <تصالح> و تعالیٰ عنہ دنبیل اسلام لول چی دام بہترین دا او حضرت خدیجہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ دنبیل اسلام بی بی داوی بہترین یو آسیہ بی د دی فیرون خزان داوی بہترین بی بیانی دی پا مخلوقات کی خوچی کلد حضرت آئی شا رضی اللہ و تعالیٰ شان قرآن ذکر کر نواغی پٹول بی بیانی دیتر اکران یا مریمو اے بی بی کوان لرب کی د خپل رب ولد یودی دا بل نقطه اكن یودی دا بل نقطه د لا تابیداري بکی ګوره اله نشی کیږي ها ته اله نشی کیږي چې څوک تابیداري او د خپل رب اوله نقطه ولد یودی سجدا کوي دا, دا پنځمه نقطه وا څوک چې سجدا کوي اله نشی کیږي اوله نقطه ور گئی مار راګین رکو کوي سره د رکو ګونکو څوک چې رکو کوي املاتی د دې ما را اعلان شي من امبا الغیبی داس نقطه ذکر کړي د صداقت د نبی علی السلام چې نبی علی السلام ته د دې پته نشته د څنګه چې سوق دا وي نبی علی السلام ته د عیسی علی السلام او د بیبی مریم او د زکریا علی السلام ټول تاریخ معلوم دی د بهاله ملغیب نو نه نه عالم الغیب نه دی الله ورته خبر ورکړي ذالک من امبا الغیبی دا خبرونه دغه بهودی نوحیه ایلیکا وحکو ماده دی تاتا ام وما کنتا لده ام نویتو دی سران ایزی القون اقلام ام کلا چه غرزول قلم اقبله ایهم یقفلو دا بلا نکتا چه کمیو دبین با پرورو شکی مریم ما آده بی بی مریم ما نو ته تا پرورشتا محتاجه چه سوک پرورشتا محتاجی ناغا اعلان دی شکیده وما کنتا نویتو لده ام دی سران ایزی اختسی مون کلا چه باز کهو از قالت الملائکہ کراچیوی ملائکو یا مریمو اے بی بی مریمو ان اللہ بیشک اللہ یو بشی رکی زیر ادر کیتا تھا بی کلمت پر یا حکم باندی داتا مانوکتا بی کلمت پر یا حکم باندی ہاں چی پر حکم باندی زیر ادر او زیر ادر لبلسوک در کی او تد بل بیریتا محتاجی نتا الاسنگا چیگی أولاً من هو في الله یعنی يعني إله آغاً لا يوجد إله أولاً اسم هو المسيح نم ده آغا مسيح نم, محتاج ده, نم ده. ده, ده, ده محتاج ده نم والله الله خير ده هذا أولاً نقطة أولاً عيساب نه مريم عيساس في ده مريم ده ده مرنمه ملا واقعي محتاج ده ده أولاً نقطة دولاً من بفيد دنیا والآخران پا دنیا و آخرت که ازتمندی و لالا ور کردام. دیار لسمه نکته هم. و من المقربی نوزه نیکانو نبایی. نزدی خلقو نبایی. اللا ازی به نزدی کوم زانتا. زمان سر با نزدی و خاص سره وی. دا دیار لسمه نکته هم. نو چی سو گو. زان نزدی که ول غواری. نو آغا ایلان نشی ده را که ده. او چی سو گی رانی بکی ناګه متصریف آ سوږی جبل رانی دیږي ځانته او خاص بنده ځان لوګر دیغان نو اله آ غزاد ته چی سره اسلام خپل مقربو ګرځاو او اوکا و یکلم الناس خبري پکې خلکو سره په مادې په ځانګو کې نو اله په ځانګو کې او خپل دې ری ښا اله په ځانګو کې نه پراته ها دایلا نشی کېنه چې دې ځانګو کې پروسه څنګه شو وکه من راو دله نوک او بډوالی کې بډاو و را پله بډوا نه رازی دیې شارارتې د چې ساال سلام لا بډ ش نه دیغ را کوزي کې د در شال پهوم کې خت دی او بیا را کوزيې و لن بډوالی کې وال نو دنیقانان کا سرنګيبو ایمان راوال دونه لګ ما شوم بچي والام يمڅس ني بشاري اني مڅکلې مالره باندہ داش پالسمه نوکتاوه بندره دنه دني زی شوي مقصد کی کی دا, دا دی چې بچيغو علم پیدا کی چې بندار سره ملایشی شړې اور سره ملایشی ما زه غنره ملایشی نو دا فهم ها الله دې کړی دا او دا بچي ول الله ور کړی نه بغیر د قالوا ملائكا كذلك الله كذلك دغة رنجي بي الله يخلق والله پيدا كي ما يشاء آغا چي غالي إذا قضاء هم رنكنا جي پيس لو كي يقول له يقنن وي دي كارتا كن موجود شا فيا كن نموجود شا دا خدا الله زمواري و الله اختیار دي چه غصة توي موجود شا نموجود شا دا قسمت زمواري نور گرزوليو او اوی، اوی داد دا قسمه زیموار دی او داوی، ها کل یو بوده یو داغی در دا زوی روح کل اسرائیل سلاح متختو ها نو یو ملنگ تا پجاراشوان نوی اوی تیوی چی دا مال دا روخون دا کسول را خلاص کام نو چی دا روخونو کسول دی را خلاص کلوی لویزوان تیچه کلاغ ملنگ نوی اوی قدم واقع استو واغ روخونه تی را خلاص کلوی دونه دا را غور دېدل مې چراغ نو دنیا نه چکرې والي او چې چکرې والي نذرائيل عليه السلام ورپسې منډي والي ها منډي والي هغه ته غیب شو چې غیب شو په بیا نذرائيل عليه السلام لاړ الله ته ویل جړای ورته وکړ چې الله د روحونو کصوله پیرانه واغېسته او خو لوی زانته ملاوشه ویل الله ورته چې چپ چپ ګوره په زما موسني کې دي نه بل غټ حاوې الله وی چې په هغه زماموسنګي دینه بل غټ کوفر شته اعدا غټ کافر دی دغه انسان چې الله دومره عاجز ثابتې الله حکم کوي کو دې و يعلمه الکتابا خایب ده د کتاب دا ولسم نن کړه و چې بل تعلیم ته د بل تعلیم ته متاجينغه اعلان کړي شي ولحکمت او حدیث دا بل نن کړشوا دےو حدیث سم تکے وا و او انجیل او تورات او انجیل قران بس دگے حدیث بیان نہیں چکل را کوچی او او انجیل بیس دیم او بلا نقطہ و, و رسول او رسول بئیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا بلا نقطہ شلما انی قید گوم چوی شغاز بدای سر اگل انتاز تا بیاتن بمعجزا نر رب کوم دراستا اني اغلو غلبم بشکازا جوړم تاسو لَم مهنت وینې د خاتینه کهه اتيت وير په شان دمرګم ځان پوکې وینې پوکه کومه پدې کې پیا کوو نو تېران نو کېږي مرګ بي ذنل په حکم د الله هغه مرګ د الله په حکم باندې جوړيږي زول پوکه ورګما ور دین چې الله په حکم پاسا هانو دا موجه خپل حکم دغه نشته و عبره الاجما ده پل نکتا جولو ما مرزادیلون والا برساو برگیوالا و, و اوهی الموتاجون نکوم مرولا را بیزنی اللہ پا اوکم دا اللہ مرزادیلون ده ده مرن پیدا لونده پاگه بانی بیلا سراخ که ناقب اللہ جول که برگیو پچاو پاگه بیلا سراخ که آقب اللہ جول که دا دا اللہ خواده او دا اللہ خواده لما جزور کرده وان و, و اونا بیوکم خبر بدر کما بی ما تاک و اونا وما تد د خیونه اج جمع کويفی ب کوم په کورو ستاو کې ان نهفی ظ ل کاقین پرې کې لا آتل لکوم خا مغاه نخې د ستا دپارران ان کو د ممنین که تازه مومن بله نوبت د رتم م دقان او ر کوونکې ل ما داز دی د یا چې مخکې زه دي می نهاتې دات نهو د درکو مخکې ات هم رال شو د خرو راغلیدي لا نهشي کې او د به تجد داداخله خبرې کوي او بله نکته ولیحلله لکوم حالم ب تاز له بعض لدي بعض خو ېماعلیکم جارام شي پتاو او پتمه نکته وجه دوکم راغل امتیوته بیاعادتن په مجزظامې رببی کوم دستاسوونه داه چې کې ن کار دی ر کوم او بله نکته فتهقلله او یری ک دا لانا واتوی اون زمان تابیداری او کئی صرف تابیداری کوي مکوئیم یر نه کوي نکوئیم بلا نکتہ ویشتما ان اللہ ربی رب و ربکوما رب پرکر خراکاگا بیشک اللہ رب زمان رستا سدین فابدوو دا بلا نکتہ عبادت داغو کئی حازا سراد و مستقیم دادنی غلاران د دا پینزو بزرگان اقوال تاسواریدل دیشا علیہ السلام ان انکا انتا سمیح العالم ویشتما بیسال اسلام وروي ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب بیسال اسلام مامون هي انك سميوا الدعاء ملائكه كذلك الله يفعل ما يشاء كذلك الله يخلق ما يشاء يسال اسلامي ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم پانچ پیر تا تولوي زکر بين زور زرگان اقوال به پیش کومه دا عجزان دی اللہ تا طول واجزی کرد دا فلم ما حس ایسا هر کلاچی دی عیسی علیہ السلام منهم الکفرات دوین کفر قال ایو علیہ السلام من انصاری الله دا یو کم درشمہ نکتا دا سوک دی امداد که ان کے امازرادین دا اللہ تا و دیتا پر لی امدادتا محتاج دی قال الخواری یونا اوی اغا مشرانو یا ملګرو د عیسی علیہ السلام خوارینو چاوې چې دا دوه بیان دي چاوې جاموله و سپين رنگ ورکاوه چاوې پين م شي دي چاوې ر کوم مشرانو سپين رو بي دي به حال دا یو اصطلاحه منګه د خپل استاد علامه محمد رضوي طاهرينا اوریدل لاله خاصه دا یو اصطلاحه چې د هر نبی ملګري یو اغتا یو اصطلاحه استعمال کیږي لکه د نبی عليه السلام ملګرو ته اصحاب الهي کیږي کی صحابه د اسلام عليه السلام ملګرو ته حواري ملي دا دې صلی الله علیه وسلم شاګردان عملګریو او دې د حواریین کېدل قال الحواریونا وی ملګرو دې صلی الله علیه وسلم نه نو انصار الله موږ یې دا غوږیو دین د الله دا آمنا بالله ایمانم راوړې په الله باندې وشهدنا مسلمونا گواشه په دې چې موږ مسلمانان یو ربنا منا ارب زمنګا مونږ یې باندې راوړې بما انزل تابعا از جتار علیکلره و تابعنا الرسول تابع داریم کرده الرسول فقط ابناماش شایدين اولی که منگاد گواهی کونکو سران اولی که منگاد معاہدینو سران وما کرو وما کر انتظام و تدبیر و قدوی دو جلو دا السلام وما کر اللهم انتظام و قد الله دا خلاصول دا السلام والله خیر الماکرین او الله وراته تدبیر غون کړي یوازې د تخلاف تدبیرونه کوي دا نور یې هم کړیو د نبی اسلام هم کړیو د ابراهیم علیه السلام او د انبیا وکړي قال الله گلاچو یا عیسی یا عیسی انی متوافقان دې شه کازه پراخ دا دیرشه منو تاوان ورابو دا یو دیرشه منو تلوشه تمه ایلی یا زانتان دیعات کی اشکال دی او اغا حل کوما نمخ کی واقعی زو بیانون دا حضرت شیخ القرآن نوور اللہ مرقده مرقده و مرقدهو چمین دفل استاد نوری دلیوا شیخ القرآن نوور اللہ و مرقدهو زرام ادرسوی جوڑولا داوز چی زرام ادرسا دو داقی جوڑولا او پاگ وقت که سمت دررم لکه او دیر بهترین کتاب ده سمت درر دای لکه لیوه پاگ بای او دا دا قرآن دا تفسیرونو نایو تفسیر ده دا خلاصون خلاصه دا بهترین انداز که لکه لیوه دا ما او پاگ ورز بانده ترکان کار کهو خو ترکان سر مزدورونو پاگ ورز بانده چوکی کرده نمات ترکان تا و قوازا دا ککلا گٹی با می ورو غرزوالی خط با می ورو غرزوالا او قوازا با می ورطا دا ککلا بیا برعالم او کٹ کی راسرا قرآن پروتو کاغذونا پراتو سپینو او دا قلمونا پراتو اولڈر دا پروتو اغا نیب وغیرہ سیایی پرتوان ما زم دې دروي لیکه چې هغه تباکار کله ختمیدنو ما بو یوسف علي کليوا یوسف حب مې ویلي کلا نو چې هغه تباکار کم شو نو ور براله ما هغه تبہ مزر درقواضا ډاک بیا براله ما اوبیاو مې لیکل شو روګل بیا ما یوسف علي کلا دې کې عالم دې او یوسف هغه راغي شیخ القرآن رحمت الله علیه چې څنګه ویلي دو الک اله کوانه کی اغه علم کړهو ډیر کا چومر کی وې دل تلیکلو کی اغه ولار دی راشي لیکلو کی نو بیا لار شي او ترکان ته قواځټه کی د غټو او د خاټي او بیا راشي نو دا غا الین دامل مچونو ډیر راو شي القران رحمت الله علیه سره خبرې نکي صرف سلام پیوا شو کی ور سره کیناستو شیخ القران رحمت الله علیه به چوي نه کله دلته صفه پره کی نه پاتې اوغه ته قوازړه کی نه دا ملماغه کاغذ راوالې وی ګوري داسې چوی ګوري نو شیخ رحمت الله علیه کله را روان شې کټ طرف ته نه کاغذو نظر کی بیا را شې شیخ القرآن رحمت الله علیه لیکل شروع کی دا سره حیران ده خبر نه کی نو شیخ رحمت الله علیه تی خطا تاریان شم وی ولې ویتین ثانیک نه وی ولې څه چلنه یو یا انسان نو وی ما ته خو انسان نخکاری زګه چاله تر کانم درنه د منشې کولې او چې راشدل ته ها او بیا یو څه فاوړي کې او دومره کولې خدلې کې او دومره سفاره بی زه سوچ کوم چې دې ته یو سړی ناس دې ټوله شپې عربي جوړه کړی دا جوړه کړی دا نه وي سر کې ځان کړه ولې دا, دا غې نه پسی بیا دا شور وکړه ټول شپه کېلایو صفه لیکې دومره سفره بلیکي alternator kandam نشکولې دا نر سړی چې نه ده هر کار ځان نصیب منډه ناراض ته چې نه غا دې سنني خانه کور کې د کاری نه بار د کاری خانه د سبق دې سنني هغه داګه یې سنني شکوولې نو یې ما ورته وی چې دا سران کار خو نه و الله تعالی همت ورکی ذہن ورکی دا خو انسانیت سره منافق در نه لا وہی خبر در ددا کوما چې زو در بند نواب قازیمه اوزه تعالی دعوت در دا کوما چې التبر عزیز بن دیتا او بیان بکې ویز دې خوشاله شمس کار زمانہ کې مال چا دا دعوت بده بیان نه راکو ټول زمانہ تختیدل اله کوما اله کوانه عمرو چا دعوت نه راکو ټول مخالفینو چې چا به دعوت راکې ز بڑے خوشاله عمان وی مای تاریخ مقرر شو ورځ مقرر شو چې څنګه لالما د کایي چه بولاله واستقبال تا ورلو غپ مولا گاو خبره ترې به راتوي جی نواب شه خزو اغه د نصرانیت نه متاثر نه وی مای ځکه ورسو لالو داسې چمنو پای کورسی پرتی کیناستو هغه کی نواب شه تاسو غځی ته د د ډیر تاریخو د شریعت قرآن رحمت الله نه چې دا ډیر غټه الین دي او مرې مده وکه که چې عمر یې وي الله ولا ډیر خایلمر کړو خو زه یې نه ور کړی دي هغه یې بانو ها هغه راځه چې کینې اوسو د خبري بگو و کیناستو وی هغه د تیرازو ک چې اسلام باندې کې تاسو آیې یمار دې چا هغه جوندې ده اسمان ته الله کې جوول لري او را کوزیږي وی ژوند دې وی مای چاو یو اخو مرده وی مای کنده کې ویری چې مرده قرآن کې ان تر والا قرآن یو قرآن راوې سوی دا دې خو قال الله یا یحییٰ این متوفیقا کله چې وی الله یحییٰ سره دې وفات کومه متوفیکای ویلې دې وفات کومه دې وی مارتي چې توفیدا ماندا انشاء وی مارتي خ بیا خو که توفیدا مانشی نو دا بیا ته پوزنه کومه چکنه سره مرشی نه داغه او داغه اولاد څنګه دی بیا بلڅو غریستې شي کنه ویا ماخه имаرتی پتا خو بیا خزا طلاق اولاد د حراميان ني وی ولې وکټو فیدا معنا اخلي چې مړکول او کول نو بیا در باندې خزا طلاق اولاد د حراميان ني داغه شیخ القران رحمت الله علیه بجی چاله جواب ورکاو نو داغه د دا ذهن مطابق به کدا چا پر سر کې بنا شو تکبر بو نو داسې ته هغه په خپل ترانس چې هغه به توجه پیدا هغه ته پوښتم او جواب تام او نشابه سره به هغه په نار مخا خبرو کړ ک مولا به هغه څه په دلایل وې کوله من خو نو لیدلې خورمان دېر کې ولادي تر زاشي اوہ مزی پارا ساٹھ نمبر ایاد چې ایمائی دا ما ناکھ لی. نبیادی خضت علاقہ دا اولاد دی حرامیان دی. سورت اینعام اوہ مزی پارا شپیتم وهو الذي يتوفاكم او الله غزاد به يتوفاكم بالليل چیکبس کی تاسو پشپکی يتوفاكم مفات کی تاسو پشپکی مله کی تاسو پشپکی و یا لم ما جراتم ویږي تاسو بنهاري پورس کی ثم يبعثكم فيها بیا تاسو پرته د کی لی یوځه عجل مسماداته پاره جي پرشي نیټه مقررہ د شپې د ملکیو دروازې دی را پاسې نه توفقوم دلته ویلې دي که ته وې معنا ملکیته لاخ لنه تابیا نکا تړه لینا وینا د مای چې خدای طلاق د اولاد د هران یې نه نو اغه شک شو د هران هران ګوري ما ته ګوري ا قاضی ته ګوري چې دا څنګه چللی وی دا ته غوډیر شک واچول ما ته جواب راک ما پوې کا وې ما ورته وی چې ته په معنا د پورا غېستو راځې چې کله کا ته توجه شي متوفیک کړه کړه چې کته توجه شي نه د اپمانه د پورا غېستو باندې راځي یعنی پښتو کې خلک ویل کې تراله نه دا مدد نه وې کېنه روح دې پاده شو تراله سره نه نه روح بدن دواړه ورا یا چې غله یې په اینه اپمانه د دې وای نه مری آینده کې کسی غدیس مفایلشی نو آئنده که با دی وجنم سی غدیس مفایل آده سی اقبال ده پارا رازیم اینی متوفی کا نوی ماورتوی چی توفی پا معنی ده پورا غیستو بانده رازی او دا قرآن کی دا معنی دیرشتا ده سورت اعلی امران کی مشتا و نور و زیونو کی مشتا سمت وفا کل نفسن فو یوفیهم اجورهم لکدی سورت اعلی امران کی ستاون نمبریات کی ولهځین الَّذِينَ واامله سوالحاتې په وهفی أُجُورَهُمْ هم توفی دغې راغلی دی پره وور کې دویتهجرونه د دوي توفی په ماناده پو را هست راځي. چې کله دا معه ورته مع وکه هغه تووب او مسلمان شو او بیا قا ته تا او داس ته داسې نو ویللی چې د داسسیالین دی و تا ته چې د د په نرمو ک کېږ دل الله ډیل ویلله ډیر خې ورکې دیه د خو ما له ترې کولاړه تا خو داسې نو په بیمار دې کما په یو کولي شي نو ما دې سره راوستو اېز قال الله کله چې وویل یا یحسا ایحسا دې نیم تو فی کا زبورا خلم تعالی را و رافعک او شتو ملی یا زانتا نو دو نقطه دا کیږي څرشی ابل نقطه 33 نمبر و متوهیرو گا پاکو کو متا تعالی را ا مینه لزینا دا کس کافر دې وجاهل الذين اغر ذونك يا كسان لرا اتباوا كاشتابي رستا فوق الذين ده پاسه دا کسانو پاس کفرو کا شي کافر دي الا يوم القيامه تر قیامت اپ دلیل کی په دلیل کی باپو دشمن باندې په کافر باندې وچتي ثم اليا بيا ما تامرجو کوم واپس کېدل تاسو دي فاكم بينكم بيسلا بوكم ين کې فيما كونتم فیهی تختلفون پائی که اختلاف گو انکیم. فاماللزینا کفرو نارچا کسانیشی کو فریق کرنه وی. فوازی بهم عذاب ورکم دیتا هم. عذابن شدید عذاب ساختم. فی الدنیا والآخر آپ دنیا وآخرت کی. وما لهم من ناصرین نوی دل راسو جمدادیانم. واماللزینا آرچا کسانی آمنو چی ایمان را وڑنه وی. واملو صالحات عمل ایکڑے په طریقه ده څنګه تاسو په یو دا بدلی د دې والله او لا يحب الظالمین او لا مین نه کوي ظالمانو سره زالگان ندلو الیک دا بیان دی لندین رپتا باندې مینل آيات د دلائل او د پیات دی صلی الله علیه وسلم او الذکر عند الله عليه الصلاة كما صحيح آدم بشان دادم علیه السلام ده خلقه من تراب چه پیدا که دل رد خواهرينان سو ما قال لهو بيوهد دا کن موجود شا مثال دا إساء علیه السلام وصفت دا إساء علیه السلام دادم علیه السلام عن دام چاقد پیدا لگه سنگل آغا پلار نو دسید دا پلار نشتام حق ثابت دې درځا نا فلا تکونن مینه المنترین نو مګیګا د شګونګنا پراتلو د عذاب کې پذې باندې شپګم خبر اوس کې مباهله شپګم خبره مباهله د دوی سره فمن حجګانو سجګل کې داسران فيه پریګې مین باد ما جا کا رسداګنا جراګه تا تا منال هیلم دیلم نا فقل ورتوان تعالی راشیندو یراو بلو منګاب نا نا زامن خپل واب نا کوم زامن تاسو وانی سا نا زمنه بیبیانی وانی سا کوم تاسو بیبیانی وانفس نا زمنه تاسو پخپلا ثم نذیل نذیل کدا بهاله نشین په معنی د لانات لانات به وایو فن جلانات الله او بغرزو لانات دال علی الکافرین په کافر باندې کناپتاهین د ابتحال نشینو پمانه دای جزئی سومه نن داهیل بیا با جزیو کو ونا جالان د الله ای او بغرذولان د الله ل کفیرین به غابرو باندې دا ته طریقه خو د بیان اول مسله د توحید کا په دلایلی ثابت کا او دلایلی عقلیه نقلیه هر قسمه په جی بیان کا داغینه بعدم نه منی مناظره او کا او مناظری تم تیار پای ک شو او تختیره نو داغینه بعد بیا مو باحال مباهلاته دا چې شیری به کې بدواي به کې الله شي کوم په باطلې تيلا نه تیان کی الله چې کوم بها قوانی کامیاب کی آ او دې کې دای تفاقی قوندې صورت راغله او چې تاسو خپل ځامن او من او تاسو خپل بیا یې من خپل دا ټول یاد کړو نور په مباهله کې دا زوري خبره نه ده چې ګینه غوډم ټول فریق مخالف دې ټول حاضر او تاسو دې حاضر یې ها بلکې ده دای ورتا نبی علیہ الصلات والسلام پدې کې حضرت علي رضی الله تعالی عنه هم ځان سره راوستیو زګا علي رضی الله تعالی عنه د نبی اسلام په پروروش کېو د نبی اسلام ترځ ویو دا اوغړو کې علی رضی الله انو لاغه پرورشيم کاو او زم گیمو زنیو ندیو ځنا د دې راوستیو په کې فنا جلانات الله الکاذبین په درو جنو باندې ان هاذا یقینن د الاول قصص الاق خامخا بیانده اشتیان و ما من الهینا و نشتی حجدسر گونگی ایل اللہ مگر الله و این اللہ بیشک اللہ اللہ حوال عزیز و حاکیم خامخا دے غالب اکمت والاوه فا ان تولو کچریوالی دل فا ان اللہ بیشک اللہ علیمم بالمبسیدین پویر پاپسا دیانو بانده اول احسان دادری بابو جاوید علی السلام ابن ابن ویلیو جناب ابن الله دی داغه جواب چدا متشابهات نوی ابن پرماند محبوب راضی دویم بعد کی دغه شبیه وکړه چدا دس مین البغاد ته تال ځان علی کله لري او دریمه دریم بعد کی تفصیلی جوابو وکه چې الله د سر نو ویلی ني دي او په هغه باندې د 300 بزرگان واقع اقوال چو ګور علی السلام بیا وی ان انتا سمیع العلیم لیسا علیہ السلام موروئی ان اللہ یرزقو مئیشاہ بغیر حساب لیسا علیہ السلام ماماوئی انکا سمیع الدعا ملائکوئی کذالک اللہ یفلو مائشاہ کذالک اللہ یفلو مائشاہ عیسا علیہ السلام ان الله رب و ربکم فابدو آزاز سرات و مستقیم تفصیلی جواب و دری درش نکتے د دې زینہ د مې حساب سرچورو کئ او په دې کې اسباده رسالت کئ ائ اسباده رساله دا او په لته د الی کتاب په ذکر کې پنځل لس په لته دا داوی په لته هم دی په کې دا وی شوباتم دي اشوبات او په لته به ذکر کې اوله په یا شوبات دا وی چاوی بخپل مليان او پیرانا داوے دا د حلال او د حرام او د پارا ګرځولې شوې ده حلال حرام, او دوی اسیس حلال نا حلال اسیس حرام, حرام دی راولې اځي چې اوسې د حلال وینې نه حلال نه چې حرامي اوسېستوي حرام دي اځو ما پهلتي اځو هم دلیل او شبا احتجاج بل باطل په باطل باندې وې دلایل نیول او دریمه ازلال المؤمنین سلورم د الله انکار او پنځه ماقاو باطل غړواټ کول دا د دې رکو خلاصو مې ویلا اولیاء اهل الكتاب وه الا کتابه واله اے مولیا نو ایو کتاب خواوندانو تا لو راشی لا کلمتینا یو خبر دا سوا و او بین کوم چې بلا بردا زمونږ استاد تر میان ای چابا که اختلاف نرکده نه تورات و نه زبور و نه انجیل و نه قرآن اللہ الله دا چی بازت بنه که امگرده اللہ ولا نو شرکه بیهیت دار بنه جو واللہ سران شیعن یوزران ولا یتخیزه بازو نه بازنر او نه بنی سی بازی زمنگا بازو لرا پخدائی توبه من دون اللہ بیده اللہ نان تولو لیا دا مسلح کې چې بازت دا اللہ و ایسا دار اور سرم جڑا ہوئی فا این تولاوکا جریواری دل فا قول ہوایی شدوکا واشی نا مسلمون پا دے خبر آجی منگ مسلمان آنیو دویم پا لیتی او دویم ها شبھار دوی احتجاج بی الباطل پا باطلو بی دلیل نیوو یا آلالکتاوی اے مولیانو اے کتاب خاوندانو لیمت واج جګړې لجگڑ کوایی فی عبراہیم اپا بارت عبراہیم علیہ السلام کی وما اونزلات د توات ولنجله او نه به ن شو توات ونجیلله الا من بعدې مګ رس د زنناان روس د ووفات د برام اسلام نه او فله تې تاسوواقل نه لرېات ونجیل خو د براهم اسلام نهرسستونه دلل شويدي نوڅنګه تاسوای چې برام اسلام په یی د یا په نصرانې دیدي یو ظلی مننظره د مونیانو د شيگانو جوړ شوه اوغ مننظره باچه در بار که هاو نو چه مقرر شو نو پایی که مولاد و د دو سنیا نو دو مقرر شو چې کل مولاد و پیازه مقرر که نو باچه ها تاوی جمال یولست نراکا پکار میدی یولست پیان پولیس را نراکا آغویزه کتابو نو پیراولی نو اغا لاله الاس کسی زانس را بودلل او دو تکمار دوکان تا لالل ناغه تاوی دو تانه کپلا راکا دو تانه کپلایتی واقعیستا ده یو تانه پدکی اوو او بل تانه شمله جوڑکلا شمله تی جوڑکلا اغا الاسو کسانو توی دا پا دیوگا کیره ما پسی ورازی روستو او شمله ور پسی پا وگو پرا تا دا الاسو تانو پسی او دو پسی روان دی اګه را ما نظر یی با دي ټیم کې داسې د خنداغون د کار به و بهم ګټله ها چې کلا هغه لاس باندې ورسره یو د ایران په مخه مشکل ورغله په لار کې چاې کی د ایران د ګټري نه کی زړی چپاری پرتی وی ساده سټو هغه راځتي ني هغه ځان سره وريدي چې څنګه باچا دربار ته تلی دی نیښتلې کسان لاس کسان دی ورپښو وګوربې شملہ پرتا د ټول کسې چ سنگه تلی دی در بارتا زان صنیخه چه پڑی موڑی دی گنده دی تولی آلتی زان صریخی دی شیعگان ورطاوی دی شیعگان و مولا چرا تزان تا جیبا وی از سنت طریقه تابیدار وی تا خود اخپل ٹیم نا یو گین تا روز ترالی دوادی پا او دو ما خبر دارا چه تا زن سر دستخواه چپاری راولی و دا خطا دا باچه دربار او دادو دا قالین قلین بیزت بیزتی اگلا زمنگا پیزار تو گروه سمره دا پالش کرده ده پاک ده سمره خیسته ده او نویره و تا دازالی چپاری راولی باچه تایی دا, دا سمره بیدا باده باچه همورتو کتلوی داولی ویجی تو غریب سره ما او دا یو جوړه چپاری میدی دا مې زکه دلته ځان سره ورچېایغان خلدې اځ مې چپاړی رانه پټی کی ناوی ورته ویلې وې تا په منګه الزام لګاو وس بدلين دلیل چې په کومه طریقه باندې منګه د نبی له سلام نه غلا کړ د اوسن دي پټکړي مګه سپټکړي ورته ویتا چې د نبی له سلام نه مسجدینه بوي چې چپاړی نه پټکړي څه پانی اغه وی دروغ وې من کمزې کې د نبی مګ زمانه زمانګې لانو پیدا هغه ویها ویریو غتاس د دا شکار کوي چې ورو سړی د میته نه پریدي لکه بدمه ته عمر ما بدر ته ویلی د حضرت ابوبکر زمانه نم نه پټه کړي هغه د روغې منګه د ابوبکر زمانګې کمزې کیو هغه وخت کوم لا پیدام نه وو ویها دا سړی دا چې بډا که کنه عمر پشاشینو بډا شي نو خبره تیری شي تاسو د عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہ پټی کړي هغه ورته دروغ دلائل جوړې سي سو دلیل در سره نشتا منګه رضی اللہ زمانه کې کمزې کې موږ پیدا نه وو ما غوي یره دا حافظه کې مل کمي غو دراغلې تاس د رضی اللہ عنہ نہ پټی کړي نا هغه ورته بیا وې شيغان ملاوي دلیل در سره نشته ویو ذہن مې اوس ورښو دلیر ځلانو هم پټې کړی وي هغه ورته موږ دلیر ځلمو زمانہ کې کمزکی دروغ وي چې دا وینو به څنګه چې په تلاش کې او شړه شړه شړه مو لا باندې راکي خولل تا بچیا وي ایمان بچی چې دوی نبی اسلام زمانه کې تاسو نه وي عمر زمانہ کې تاسو نه وي بکر زمانه کې تاسو نه وي دا عثمان او د علی رضی الله وانهم زمانہ کې تاسو نه نو دا د کمز نه راولې دین نه نه جوړ کړی وي از رائے موشیہ باندې نرم يختا امون نظریه مو گټله هغ دین داسي د ابراهيم عليه السلام زمانه کې نه وې تورات او انجيل نه رسو راغلي دي نسنګ ابراهيم عليه السلام تاسو په دین شئ تاسو راغ په دین شئ ها وما هو الذی توراته والانجيل الا من بعده نو وینا دل تورات او انجيل مګ رسو راغنه افلا تاقلون آیات تاسوا کنه نه رہی ها ان توما اولای خطا سودغه خلګیې ها یی ته تم کی د ما کړينی تیمه پاس کی لګوم جتا سلرا بی اله مونه پاږی باندې پویدان ولی مت ها حجونانو ولې جګړی کوي تیمه پاس کی له سلګوم بی اله مونه چنسته تاسلرا پای باندې پویہ یو ما سل باندې نه پویګي نو پای کی جاسر باس مکو والله یعلم والله پوی دی تم لا تعلمون او تاس نه پویګي ما کان ابراهیم نو ابراهیم علی السلام يهودياں پہ یہودی دین بانی ولا نصرانی ہن پہ نصرانی دین بانی اسی تے دروغ دلائل جوڑو ہن ولیکن کان انانی با لیکن ما توں کہ شرک غتول شرک جو کرے یہودیانو زیر علیہ السلام تے اللہ جیوی نصرارہ و علیہ وما کان من المشرکین مسلمن تابع دار وما کان من المشرکین او نو د مشرکانو انعول الناس یک نن مز دیر خلقونه ابراهيم عليه السلام تا للذين خامخه کساندي اتبعوه چتا ولاري کړيدره وحاز نبيو دا نبي آخری نبي صلى الله عليه وسلم دا ابراهيم عليه السلام ها تابريم والذين امنوا هغه سان جي مان راوله و الله او اولاد المؤمنانو دي اوس دريم په ليتي د بیا دريم ها شبهات ذوي إذلال المومنين مومنان ده گمراه قول ودد وعائفة دون وغا جاني اودالان من آل الكتاب دالي كتابونا لو يدوه اللونه قوما شواله تاسو وما يدوه اللونانو گمراه قايدوئي إلا حنفسو مگر فلزانونا وما هي شورونا ودوه يا آل الكتاب دا سلورم دلل سلورم پايلتی ذوي كفر ذوي دالله پايا دونو یا اھل کتاب اے کتاب والو لیمت گرو نہ ول انکار کوی بل لا الہ الا اللہ نہ وان تم تشادون او تاسوپو یی اخوپو یی جو بیا میں انکار کوی بل پدیتی تلبیس الحق بالباطل الحق و باطل بیگڈ وٹکاو یا اھل کتاب اے کتاب والو لیمت تلبیسون الاقان ولی گڈو یا قبل باطل ایت باطل و تاسو مونږه لا قاول پټو یاک وانتون تعالمونو تاسو پوی گئی ننه ما هغه باطل گډور ټول ویرا دا پنتیریان دی کنا دې خیرات نمنې زکات نمنې اولیاء نمنې کرامات نمنې شپاد نمنې هیڅ نمنې ورته دا ټول منی پهطریقې منی د ځانه طریقانه منی زیارت منی زیارت لال دا پلار خبر دیده دا مور دی دا دی دا دی دا خبر دیده بنیکه خبر دیده درشته دار دی ورشه ولا دعا ورتاو کا ځان ته مرګ را مخه تا او درېم خبره په جنشتہ چې بزان باندې هغه غر ګوټیو جاروګانی مخه او یا طربانی جان دیو دروا او پوخی کو خلافونه پکې دا نشته ګمبټونه به مو جوړوا مې خوای چې قبر للال شه روزانه ځه او دوا د هوي ته کاه دا یو قبل الله شدوا ورته او که ځان تمره را ما کې تا چې دې خاورو کې پروت السلام زم پروتې ما خدا باندې وې چې خدای دې د م خیرای کې او دې پوښتلی را کې دا ګنا دا. دا شرک دی دا باندې وې چې دا د م خیرای دا د برکت یاره بلکې دعا ورته کولای شي من ګواهی چې د مخبريز م کا پاګه دا په زار سره م ګر ده چې ګنده په زار دي دي هانو دوي تو دوی دوی او دوي خ... څوک بنارسي یې پکې خوده لې سری اونځني جندې اپو درولې نو دا تا پوسنه کومه داولې کومه پاتای کېو نشنلیو کوم مسلم لیګو ا نو دې وينه نشنلیو نو مسلم لیګ تا پی را جندې څنګه درولې یا پی د مسلم لیګ راښنرا یو پسرا دا نږدې ته هات کړو که څنګه چلې ته هادي جندې درولې تھا یاره دا نا وې تاسو تھا دا ولې دې آره سړی ته پر سرکه دنیا کې هغه په درسره ځنګ کې زه څنګه زمچې تا ما ته بنا راځي چې ولې دسه نو ولې خو به ډیر بیاخه پکېږي او بیا پمړی نه بیا غنا نه وی جوړه کړی دا نو د قبر بيزتي ما وکړه یوک تاسو وکړه ها چې لوخه ما نو لوخه چې ما چې نو کمزې ته خلک نو مات لوخه په قبر کېږي ور دامن موړ بيزتي کوي وې بيزتي چې مړی خبربان دي چې کاو چې په خيري کولې په کپړې دی وورو لگا نجمل یوشي نه داغه پکه پره ور ولګي نجمی پښتو باندې داغه سرتا دا دیو بلې کی ممبتی بلې کی پکه پره یو ورلا ور ولګاو ها نه دا تابې دې تی وکلو کومنګ دې تی وی کرامت نه منی من غوې من دار مسلمان کرامت منو زه مسلمان لا الله کرامت ور کړې ره او قران سره ثابت کرامت ده. من غوې چې سو کرامت نه منی قران نه غیاتون نه انکار کړي کرامت خو مننګ منو خو منګه خدای تو نه تو به نشته اغتیاړه د نشته چاته نه په نقصان نشي رسوله من غوښوي چې دعا وکهي خو په طریقه باندې وکي په طریقې دعا نشته له سنتو نرستو په جمه دعا نشته جنازین نرستو دعا نشته چې جنازه سلامو ګرځي دعا وکړو بخيلا او کندلې په دې جنازه کې کولې الله مغفر له حینا و میتنا و شاهدنا و, و غایبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسان الله ممنه تهو مینا پایاله الاسلام توبه کیسو الله مړو بخي ژوندۍ بخي والو بخي لوی بخي ګډاګانو بخي ما شومانو بخي نارينهو بخي زنانو بخي په اسلام می ملک په ایمان می ملک او دغه په اسلام می ژوندۍ کې دا طریقې په کې وکړي نه نو په کیسو پر نه خدل بیا دعا وکړو بخان نه دغه دعا نه دا څنګه لیوي څه وې دعا هم منو په طریقې منو به طریقې دعا منو ها دارنګي من خیرات منو خو بوتاونه منو چې ملې شې لري یتیم جاري او د ب خو شته کې ده او د یتیمه غمال باې حملې و سیسی د ده ولې تا پلارې م شو ماما د م شو چې سلیسستتی کې د به اسرائیل او مامای چې کله مر شوغسې د سر ې بعدت کړلو که نه او امای چې کله مل شو او مثال اسلام اللهزارې زری کوو درابتیو غورځو ناممالار زارې زارری شو نه بیا غوی تو به وته نو ویسی کوي د ماما پا زارې زری کې دو بانداندهغې با بعدت دی کړی دی نوځانې بنییسیل جو دے دے دا دا من وقت کی دی غتاولې کړی ده دا ش خیرراتونه منږ من په طرریخبانې منو او وخت کې خیرات کوه چې ولې کېږې په ق زمه کوه خیرات دانه نه دی چې صرف خلکو لکې کډه کې کې چا تاخخبر برو کا قوو معرووف خیر او من سر د قتن دا د هغه سر د ک نه بهه چای کې ب رې ورپبات ته د هغې نهخ خبره دټ خیرات دی خپلوا بچو باندې مال لګول خپل ديبي باندې مال لګول داخه خیرات ته خپل خپلوان خپلو باندې مال لګول داخه خیرات ته لارې جوړ کړا لارې کولا کړا داخه خیرات ته خیرات ته لارې کېږي منو خو په طریقې منو په طریقې نه منو ها وې دایس نه منې ښاد منو خو موږ د چورلندې نه چتا مالی قلیل ا دا خدای کیسرا په پا غبن پايشه سره માતા ته دربا خلې بل وی ما قبول کړې و ها او بیګاته په پلو یا با حلوا یا بزردوی دالو بو تو دی دا قرب د شو دی ها او بل اور ابل اسرائیل بچته بل وی پر زول او માતા ته دربا خلې دالو قیصی بگی کوي دا شه منګن منو هغه طریقه هدا ټوله غلطه کړی دا ولا تلبس الحق بالباطل مغدوی حق د باطل سره واتالت ملحقه ام پټاو یاک وانتم تالمن تاسو پویږي دوا دې باضی د حصہ جوه ادي کې اسبات د رسالت کو پنځل لس پليتې داوی ذکر کئ یو اتخاز الاخبار و رهبان به تحلیل و تهریم زم په باطل باندې دلایل نیول او دریم مومنان به ګمراه کول سلورند الله د آیاتونو نه کول او پنځم تلبيس الحق بالباطل نور الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار وقفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قُلْ إِنَّ الْحُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَظُمْ مِسْلَ مَا أُوْتِيتُمْ اَوْ يُحَاجُكُمْ اِنَّ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَدْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ سورة آل عمران دری حصے او اول حصہ کی او با درې پا اول باب کې دغه د شبه اوغلا نساره وی إسلام تعالی ابن ویلې دي دا وی جوه چې دا تمتشاه به هندو نه وي باب کې جواب وکړو چې د 10 من البغاد ته تاس د ځان علي کې لید باب کې جواب وکړو چې لا د سر نه ویلې او پاگئی جواب ذکر کو دری دیر شنکتی او پنزو بزرگان و اقوال بیادوی ما حساد چون آیات نے شروع کلا او پدی کی پنزللس پلیتی دا احلی کتابو اس بات دا رسالتم کئی پدی باب کی پدی حسا کی اول پلیتی دا کتابو داوان چولما اوول پیران او وی په حلال او حرامو کې مشران غنل چې حرام او حلال را لدی جوړی دیم په بادل دلیل نیو درې مومنان به گمراه کول سلورم د الله پیاتون به انکار کوو پینځم حق د باتل سرګړډ دا پینځه پلیتای پرون ذکر شی وی ننبا لس پلیتی داوی نوری پده باب کیا پده حصه کی ذکرشیم پاگر ما پلیتی داوی داوی داوی چی دن بے پا کمزور و بانے گاڑوات کو او اواما پلیتی دا چی پا منصور دنی وسیعت کو اتم جخیانت بے کو نحم تحریب بے کو لسم پنیکان و بندگان و درو او په درو جوړول او بل په لې دي ارتدااد دین او ديار لسمه په لې دي دولسمه په لې دي افتراء عل الانبیاء انبیاء باندې درو وي او بل په لې دي چاوي بیت المقدس دا اول جوڑ شویده او بلا پلیتی دا اوی اسودان سبیل اللہ دا اللہ دا دین نا اوڑی دل دا اللہ دا دین خلق اڑوال دا پلیتی دا اوی با پا دین حصہ کی ذکر شیم اولا چپ کمزورو باندهوی دین گرد وادکاو وقال طائفه من اهل الكتاب اويبا اورلې دا هي کتابونه امنو بالذي ایمان راولې په کتاب انزل على الذين اجناد الجنه باقسانو امنو جيماني راولې وي وجه النهار ياول دورسكي وافرو اخر اخر كافر شي په اخر دورسكي لا ا لهم يرجوون ها مهاجر او ګرځي کم کمزوري خلق بو امیان پاوې به دین ګاردوړک او دا به ورته چې پیغمبر سره یا دي مؤمنانو سره کې نه د سحرینا او قران ته رښتیا وای چې دا رښتینه کتاب دی چې کلمه هغه مشینو ماخام کې وای چې دا غلط دی او دا ټول دروغ دی نو چې کم امیان مسلمانان دي دا وی دی آو دی. آو دین دی نه با خراب شي آددي دين نه را واولې او چې کله دا دین را واولې دلته تاسو به مضبوط شي او کله بشي هغه به شک پیدا شي په ریښتین حق دین باندې کې ګورئ د علماء, دی علماء, دی علماء دی او لمت واولې دل نه لهم يرجون نا خام خامخ چې دی راو ګرځي او پلیتی په دې چې د دیو وصیت ال الدين المنسوخه فاقا منسوق دین بانده بے وزید کهو وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمًا قُلْ اِنَّ الْهُدَاهُ دَلَّعِي اَيُّو تَعَادٌ مِسْلَمَا عَوْتِیتُمًا ده چه اشکال معلومی کی یو لَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ ایمان پسیلکی چکل اللہ مراشی ناغا پا مانا دا تصدیق باندیوی او دا یقینو دا ولا تؤمنو دا معلول لی او ایو تا احدم مثل ما دا یو علت او یو حاجو کم دا دویم علت تی او دا جملہ چکم ای ذکر کلا والان الهدى هدى الله دایر علت او دعلل په میانس کې ذکر کړم اشاره دی ته جواب زر ورکا او دا, دا جواب دا قل ان الهدى هدى اللَّهِ دا جواب دو او یحاجو کوم ان دربیکم دي د یاد کیرو سو ذکر کیږي داغه جواب ادل ته ذکر کوم محکی اشاره د جواب ورکول د چ پ را فلله جوړی چې جواب وررکري او د ایمان پس ل کې چېسلام راو پهه د تصدق او دی نو ده والله دونو تصدق م کوئ اللهمن مګده اچا تیا دی نه کوم چېتاب ویستاسو د دی نه پ دا او وابه شګایتا ته دا ته دالاوې دین او دین دالاره اایوتاه حدوندا چې ورګری او تن یو تن تامسلم او تی دومه په شان دا چې درګری تاسو وتا ستا دیو جنې تصدیق مګوي جدي د بدرجه ورګری شي لکه څنګه چې تا د علم درجه درګری شي دا نو بیا و تاسو خلک عالمان نه وي اوس په بورته کاري او یو حاجوکم و لا تؤمنو الا لمن تبیدینکم ولی او یو حاجوکم یا بجا گلو کتاو سرا این دا رب بگم بني در استاسو قل او دا جواب دلی ایو اتا احد مثل ما اوتیتم لی تا با در جور شي پشاندائی چی تاوست در کلیشی ویدانو جواب این الفضل بیشک خوروالی بیا دې لای پې سيار دا لای کې وي يو دي مې شاور کې دا چال چواړي والله هو وا سن علي مولا پراخ لمواله په پر یاد پوي شو کې بيو هم ها ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم خیال ورته کوي قل ان الهدى هدى یو اعتراض دار আজি چدنتا دا, دا ایمان په څیله کې سر اغلی دی نو جواب له من دا لام دی او چې کله د ایمان په څیله کې لام راشي نو په معنا د یقین او تصدیق باندې وی دالاتو منو الا لمن تب ادينکم دا معلول دي. او استو بیا دا قل ان الهدى هدى الله فريدا ايو تا احد مس لما اتيتم دا يو ايلت دي مهلت او يهاجكم ان ربكم نتيراز دلتا دارا زي چداه مخي مالول چې ذکر شلاتو امنو الا لمن تبع دينكم او ايو تا دني پمینس کې دا ان الله ولراو او بیا رسو ان الفضل بید اللہ یعطی من یشا دا جملائی ویلی راوڑا نو اشارت دیتا دا ان الہداہ داللہی دا رسو را او یحاج جوکم اند ربکم دا دا, دا, دا دی جواب دے اشارت دیتا دا چې دے جواب تخلو جوڑی نو چې تا اعتراض تخلو جوڑی چی تاولا جواب برکری تاسو که جگر دا اللہ پنیز بانی تاسو رکی نوارتای ہدایت خدای الله سره دی او دویندان چتا سودا وای چې دت په راجو ورګری شي هیته اهدو مسلمان او دی دوم نوارتای دا اختیار د غوروالي دا خدای الله دی ان الفضل بيد الله دا دغه جواب دی اځوی بیا ولته دا وی چې ګوره زمنګ دا منسوخ دین نری دا صحیح دین دی دي. تدویر په فضیلت باندې اقرار نه کوي د تدویر په د باې اقرارونه کې ک یو بورته دا جوور کلشي دو مدر سره جګی کوي راغید دو جونیکل یو مخکې جواب ذکر کشي ورو والله دونو او تصدیق م کو قین م کوي یا اقرار م کووي په پذلت ب چا الله لیمن مګ دا ا چا ته به د دی ستاسو. نو یواده او یو حاجو کوم دل تعول کوي وسو قل هوایا ان الهدای او د الله دین د الله ری ایوتا احدو مصف لما اوتی دوما دا دا لا تومنو الا لمن تبع دینکم سره لگی یعنی یقین مګوی مگر دا اجاج تابوی د